Allah, Allah smo govorili o sunnetima koji se tiču i hrama. Pa smo spomenuli da je prvi sunnet da se hađija okupa neposredno prije nijećenja i hrama, dalje da se namiriše, namiriše svoje tijelo, da obuče dvodjelnu bijelu odjeću kada su u pitanju muškarci daklanja u kvadila aqik ko bude prolazio pored tog mjesta peto daklanja ratun huleif i također ko bude prolazio pored tog mjesta kako je činio poslanik sallallahu alaihi, alaihi wa sallam šesta stvar kada su u pitanju sunnati rama jeste da se nije te i hrami nakon obavljenog, propisanog namaza ili na file, u jeli, mjestu gdje čovjek veći mi konkretno jeli, kada prolazimo kroz Zulho Leifu, koja smatra mi katom koji izlaze jeli, iz Medine i koji prolaze tim putem. Došlo je u hadisu Ibn Abbas'a koga bilježi i Budavud koji ima dobar lanac prenosilaca da je rekao, klanjava je poslanica Oslame spodnjena na Laifi, potom je nijetio hači, potom je nijetio hači. S toga kaže šehr Ustam Ibn Taimija Rahimahullahu ta'ala da nema posebnog namaza kada su u pitanju hrane, nego čovjek klanja ili propisani namaz, ili klanja sunenu vudu, ili klanja tahijetul vesci i sl. tome, a nema posebnog namaza koji se tiče ili ihra. I spominjali smo da je to suprotno stavu džumbhura islamskih učenja. Da čov, čovjek zahvaljuje i veliča i slavi stvoritelja Tebara Kevoteana prije nego što za nije ti, nego što zanijeti hač. Bileže Buharija, je Budavud i drugi od Enesa kaže da je poslanik Salosaname uzjehao svoju jahalicu pa je zahvaljivao stvoritelju Tevarake od tada i slavio ga i veličao, potom je zanijetio hač i umru. Potom je zanijetio hač i umru. Osma stvar da se okrene prema kibli prilikom nijećenja. To bi bila, znači, kada krene, ili kada samozinu na Dhul bila bi suprotna, tada bi, ovaj, tada bi leđa bila, jel' okrenuta prema Medini, a on bi bio uspjenjen prema, neki prema kibli. Od se prenosi i kaže da je Ibnu Omar klanjao sabah namaz na Dhul Huleyfi, potom je tražio da mu se pripremi jahalica, I uzijahao je na jahalicu, okrenuo se prema kibli i počeo odunositi telbiju i kaže da je tako očinio Resulullah sallallahu alihi wa sallam. Pa je sunnet znači da se čovjek okrene prema kibli u dovi i u sličnim ili prilikama poput nijećenja, poput nijećenja, hađa i umre. Da donosi Telbiju povišenim glasom. To je deveti sunnet. Da donosi Telbiju povišenim glasom. Kako došlo hadisu? Saiba i Bruhalada kaže da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame došao mi je Džibril i naredio mi da naredim ashabima da podignu svoje glasove pri izgovaranju Telbije. I ovaj hadis bilježe sabirači sunneta sa vjerodostojnim vacima. Došao mi je Cibril i rekao mi da naredim ashabima da im naredim. Pa izgovarao tebi u povišen glasom šta? Važi je došao nared. To bi bilo u posljednjem značenju hadisa. Iako džumhur uleme kaže da je ovo naredba u smislu dobrovolnog, a ne u smislu kategoričke obaveze, nego da je dobrovoljna obaveza, ako tako možemo kazati. Znači da čovjek može to, da to čini, a ovaj dobrovolj je da je to sunnet u stvari, a nije vađib. To je stav džungura, islamskih učenjaka, dok zahirijski pravnici kažu da je to vađib. Jer kod nje je jasno sve što je došlo pao to kod njih biva vađib i drže se znači tog spolješnjeg značenja, tok, džumhur ol kaže da je podje naredba <coughs> za dobrovolje. Kaže Džabir i je posjedva hodristo tako kako idejima Boston Somsa Rihu. A išli smo sa poslanikom sademe, i gromkim glasom izgovarali. Ili to roselen jedza hač. Okej, kaže se kaže nije za hač mi stemo je a uh, Allahumme, lebejke hađane, ne umrete, ali smo da je osnova nijeta gdje je u srcu i da je ovo u stvari biti telbije. Pa da popravimo što smo kazali, da ne bih posvatio da, da se nijet za hađ donosi riječima, ne, nijet za ibadete se donosi srce, pa čak i za hađ. Iako ima uleme, veliki uleme koji je kazao da je po pitanju hađa ljudi propisno, međutim, ispravno je da ovo nije bio šta nijet, nego je bila delbija, kaže, lebejke Allahume hađen, lebejke Allahume lebejke, lebejke, odazivam ti se gospodar moj, odazivam, to je delbija, to je zikr koga je šerijat, zakonodavac propisao u tom obliku, na tom mjestu, a nije šta? Nije. Jer kada bi čovjek izgovarao te riječi, a ne bi srcem nijetio hađ, nego nije ti srcem da ode da vidi Kaabu i da vidu nelepe hotele u Kaabe i da se vrati, ne bi mu to koristilo. I ne bi se smatrao mohrimom. Jer nije to nijet koga šerijet tražio čovjeka. Zato je nijet, znači, čvrsta odluka srce. Što je ovdje potvrđeno, je li? Nijetom zehera. Hoće li žena povisti svoj glas? Če ona sa moškarcima skupa? Ili će... Ili za nju... Ili za nju gledi drugi propis? Prvo, islamski učinjaci slažu da neće niko za ženu donosti telbiju. Neće niko za žensko izgovarati telbiju, nego ona izgovarati telbiju za hadis <coughs> džabira u kome se kaže da su donosili telbiju za žene i da su bacali kamenčiće za djecu nije vjerodostveno, taj hadis je dalje. Tako da žena izgovara izgovaratelj bio sama za sebe. A što se tiče povišenog glasa, većina islamskih učenjaka kaže da žena neće povisiti svoj glas. Da neće povisiti svoj glas. Tim prije što je žena zadužena da se uvijek prikrije i da ne povisuje svoj glas, čak i da ne priča bez potrebe. Nije ženi pohvalno bez potrebe da priče. I gdje treba i gdje ne treba u uvijek pričati. Žena priča kad ima potrebu. Ispravno je da ženski glas nije avret. Iako ima u ljeme koja je kazala da je avlet. Ispravno je da ženski glas nije avret da žena može pričati, ali kad ima potrebu. Kad nema potrebe, nema potrebe pa da priča. Muškarcu nije pohvalno bez potrebe da priča. Pa tako. Jer za svaku riješ ćeš biti pitan koju kažeš. Pa kako onda ima potrebe da priča žena koja može svojim glasom izazvati bolest ljudskim, može probutiti strasti strastih bolestnih srcima, A ponekad i u srcima koja nisu bolestna priča, jel, utanjenim glasom, izvještačeno, što je u svakom slučaju haram izabranjeno. Većina islamskih učenjaka kaže da će žena izgovarati telbiju tako da čuje samu sebe, odnosno da neće izet svoj glas telbijom. neće dizeti svoj glas terpijom. I to dokazuju rječima poslanika zvala sveme, et te spih odrđa, ot te svi kulim nisa. Te spih, kada imam pogriješije, za koga? Za muškarca. A žena? Ima plesak. Udari dlanom desne ruke po vanjskim dijelom dva lijeve ruke, u namazu. Znači kada stoji u namazu, udari. Neće govoriti. Pa kažu, ako je takav propis da ne na o neće govoriti ni prilikom izgovora Telbije glasno. Neće govoriti glasno. Prenosti se od Ibn Omara da je rekao, žena se neće penjati na safu, a pa doćemo od do tog propisa da bi njimao kakav je propis za ženu, penjanje na safu njeno, i gužvanje sa muškarcima i neće djeti glas sa telbijom. Tako, vidrži ime velbeh i u svome sa slabim nancem proslaca od Allah i mnogo. Dok jedan drugi dio učenjaka, a među njima majka, ha -ha -ha. Aj, Allah, majka vjernika, smatra da će žena dići svoj glas velikom izvodetelbi, kao muškarac. To dokazuju prvo hadisom u kome poslanik sam kaže, došao mi je Džibril i rekao mi da narijedim a sahabima šta da izgovaraju, te li naglas. Kaže u hadisu, nije došo razlika imenu muškaraca i žena, propis je isti, vrijedni kako jedne, tako i za druge. Pa bili živni višejbe u svojemu sarnefu sa vjerodostalnim laca prenosilaca od Abdurrahmane Blukasima, njegov oca, kaže, izišao je mu Avija jedno veće je i čuo ženski glas, pa je upitao šta je to, pa su mu kazali Aisha, izgovara telbiju za umru. Izišla je pute Naima i izgovara, znači to je u predvirađu Mekije, je, li, je poznata danas džamija od Ajše radi Allah talana. I izgovara, kaže, telbiju za umru. Pa kad se to spomenuje, Ajše radi Allah talana kazala je da me upitao, ja bih mu odgovorila, kazala bi mu čega to učinio. Kaže Ibnu Hazm u sedmom domu u svome dijelu Al-Muhalla kaže, majke vjednika su izgovarale telbiju na glas i u tome nema nikakve smete. Šehol sami svami Brutenije smatra da će žena dići glas toliko da čuje svoje sapotnice. Znači ide skupina žena i ona uči je takvim glasom da je čuje ona što je pored nje. To je da čuje sama sebe, da čuje ona pored nje. Kad bi bilo muškaraca u brezini, kada bi malo i digla glas, ne bi ni to smetalo. No, međutim, ako ima muškaraca, onda će žena izgovarati a Telmiju tihim glasu. To ispravni i to je priče i to odgovara više ciljima šerita. <gled> Žena koja je u hajzu ili pasu, ona će također izgovarati Telmiju. Nije ti znači. Hač izgovara šta? Izgovara Telmiju. Nakon što se okupa, kao što je došlo u Hadiso Ajše od Esme i bin Tumejs, kada je rodila Muhameda ibn-ebi Bekra, jeli? rekao je poslanik Slasa ibn-ebi Bekru njegovom oca, kaže, naredio je da se okupa i da nije ti hađ. I kada je Ajša radijallahu tali anaha dobila mjesečnicu na Hadžu, kako došo došlo kod Buhari i kod muslima, Rekao je poslanik sa osreme, čini sve što čini hađ, ali ne, što čini jel, hađ, odnosno hađija, ali nemojte vafiti oko kjave, nemojte vafiti oko kjave, pa je to zabranio. Kaže, imam šafija u svome dijelu, el um, u drugom tomu, kaže, a od stvari koje čini hađija jeste telbija. Pa imam šafija, uzeo, jel sporešost ovoga hadisa, sve čini, osim čela Osim... Tavav, izlazi znači narod, okupa se, nije ti, donosi telbiju, izlazi na arefat, na minu, na sve znači radi, samo ni čini što radi, čini hađija od čega? Hađski do obreda ne čini šta? Tavav, protivnom ona i ne klanja, jel? I ne može ni postiti kada bi hađija postio, kada bi neko postio na elefantu, ne dozorio hađija da postio na elefantu. Nije sumnit, hađija neće postio na elefantu, da no, među neko bi postio, njegov je pozbio šta? Ispravno. žena ne može svakavko otočiti, tako ciklus, to je jasno, jel? Govorimo o hađskim obredima. Telbija. Telbija je došla po hadisu Ibnu Omara, da je poslanik sva so sam izgovarao Lebejke, Allahu be lebe. lebejke. Lebejke, laa šarike, leke lebejke. Inna alhamde wa niyamete leke, laa, šarika, laa je telbija, znači koja je došla od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar bijo što dodavao: "Nejke vosa dejk wal khairu bi dayik wa rakbatu ilayk On bi dodavao još na ovu talbiu. Dodavao bi znači od sebe nešto. I došlo je u hadisu Đabira, iako iako biđeje i Muslim. Tako da bodis ashabi dodava I ovo je problematično, tako da neko dodaje na ono što čini poslanih sloza. Pa su sahabi bili šta? <laughs> Jel da, kada bi išli, a kada ne bi pogledali u predaje kako su došle, onda bismo moralo nužno kazali sa sahabi u odlu nevatariju. I nakon toga nam ne treba većim usideti. Kazali smo riječi, nakon koji smo sami sebi mezali i iskopali i sami sebe pokopali. كاشي جابرت يالله تعالى عنه في حمد التوحيد باي izgovorio riječ teuhida ili veste riječ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك الحمد و النعمه لك و لا شريك لك تصدق ريچ بايبيچ التوحيد priznavanje ahadijeta Allahu wabarakatuh wa taala كاشي باي izgovorio riječ A kaže, ljudi su izgovarali ono što su izgovarali. Izgovarali ono što su izgovarali. A poslanik sa osredem nije im ništa na to rekao. Već je držao se svoj del. Pa je li prešutao njehu postupak? Molim, šta bi pored poslanika, zna prolazio, jer se da kaže, nije tako. Nego dok je poslanik, samozvan, prešutao njegov postupak, to je znači, dokaz da nema smetnje da se tu doda. Da nema smetnje da se doda. A najbolje je dodati ono što su dodavale Ashabu, što je poslanik, samozvan, čuo i odobrio. Tako da nije znači ovo bilo uvođenje od njih. Pa kada bi neko kazao nešto da saba, što nije bilo što nije bilo u skladu, poslanik bi ga samozvan, samozvan, popravio. Kao što je popravio... Ashab, kada ga učio, dobi prije spavanja. Kako došlo od Duhari i Usahir? Popravio ga, kaže, reci وَأَمِنْتُ وِنْيَبِيِّكَ أَلَّذِي أَرْسَلْتَهُ I reci, vjerujem u poslanika, uvjerujem jesni kako kas posla. Ba' pa, Ashab kaže, bolje da ja kažem poslanika, jer je poslanik većaj da reče od koga? Od Nebija, od Džungura u Leme. Za razliku od Hanefijskih učenjaka, oni kažu da je Nebija i Resul da je to isto jest u jednom kontekstu je dođe isto, no međutim kada se poklada, znači precizno ima razlika. Pa kaže wa amen tu bi rasulika allati arsalta. Kaže vjerujemo po stanika poga, kaže nemoj tako, nego reci vjerujemo vjerovjesnika. Znači za izavnu. Nemoj ti i haditi. nego ti ponovi šta onako kako te ja uči sallallahu alaihi ve sellem. Pa kak pa ga nije mu dozvolio da dodaje šta i da mjenja od sebe. A je došlo u šarijetu da je to dozvoljeno, kao što vam je slučaj, onda nema u tome zmeni. Kaže se u jednom rivajetu, koji je kod je Budavde, kod Ahmeda, kaže ovdje, kaže je Džavir, i ljudi su donosili terbiu, onako kako su šta donosili. Kako su to donosili, ne znam. Kaže je došlo u jednom rivajetu da je rekao lebejke del meariđ, lebejke del fevadil. Pa im nije poslanik za osana mezu na to odgovorio, kao odazivam ti se ti uzvišeni a, i odazivamo ti se o vlasniku svih dobara u tom smislu. Kaže, pa im poslanik svala znači, nije šta? Nije osudio. Je li to tako da je poslanik svala znači uzvišen i vladar svih dobara? Onaj koji posjeduje svako dobro? Svakako. Pa im nije poslanik svala samo osudio, znači nije osudio njove reči. Hvala vidjukim došlo u rivayetu Ebu Horeyne da je poslanik sva se mi vorio Lebbejke ilahe l-haq Lebbejke Odazivam ti semo Ti ko isi jedino istinsko božanista To je došlo od koga? Od poslanika srl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl osl In Alhamdulillah, on je bilo kratno. Iz ovoga možemo zaključiti dvije stvari. Da je dozvoljeno, ili da je postanik, sal sam Sallam dozvolio Savima da dodaju na telbiju koju je učio. To je jedno. I druga stvar, da je bolje i da je preče držati se telbiju koji je učio šta? Poslanik Sallamah, ono je Jer ovo je učio, on i držao se toga. I nije mijenjao. A nije ashabima osunio. Pa je nama prečio da slijedimo šta? Sunnet poslanika, sallallahu, iako ne znači da drugo nije sunnet. No, međutim, poslanik je, sallallahu, držao se te telpije i onda je prečio da se drži za nje. A ako bi našto se dodalo, neće. Neće smetiti. Kaže, imam šafija, ako kaže doda nešto na telbiju, neće smetiti. Neće smetiti. A kaže, meni je drže da se držite ljeposlanika, samo mala rica. Imam šafija pozdat po svome sliđenju sunbreda. Znači, da je njegova mišljenja i, i, i njegov pik je uvijek vezan u sunbred. Kao i drugi imavan, međutim, Imam šatija se sa jedne strane ovaj, posebno ističe tom pogledu. Kada se donosi telbija? Nek' mi sada govorimo znači o ihramima i uz to spomnimo telbiju zato što idemo, jel' korak po korak, u podrobnom pojašnjavanju harskih propisa. Lijepo i pohvalno hađi da donosi telbiju uvijek. Nakon, znači, što je zanijetio, ili nakon što je nijetio ulazak obrede. Bilo da sjedi, da se vozi, da jaše, da hoda, uvijek je lijepo, znači donosi Telbija. I Telbija se uči sve dok se ne dođe do džemerata, da se baci znači džemerata prvog dana Bajra. Došlo je u sudnetu da je pohvala učiteljbiju na određenim mjestima. Znači, ili potvrda da je poslanik Salasademe učio na određenim mjestima. Što ne znači da na drugim mjestima šta nije sunnet. Ali su ova mjesta posebno spomenuta. Kao što je ovaj penjanje na uzviš, uzvišice i spuštanje, znači niz strmine. Došlo u hadisu, Ibn Abbas, da je poslanik Salasademe rekao u hadisu, da Džala kaže, kaže, kao da vidi Musa, ali i Salam, kada se spušta iz dolinu i donosi Telbiju. I donosi telbiju. Kaže Ibnu Hajar, u ovome rivajetu je potvrda da je spušta, da je donošen Telbije, prilikom Silaska, da iz Trmine bila praksa poslanika, da je to sunen il murselim, da je to od suneta ili prakse poslanika, kaže, a isti propis je kada se čovjek penje začina uzišicu dali da putu do are fat odana <coughs> seroma alika se perosi dai pitan kada je krenosa mine prema are fat hotel bi kako ste vi to činili jebe poslanika sallallahu alejhi ve selle je rekao do nas je poslanika sallallahu alejhi ili bilo je među nama onih koji su donosili Telbije, pa ih niko nije osuđivao, a bilo je onih koji su donosili Tekbire, pa ih niko nije osuđivao. Dalje, kada krene sa Arefata do donošenja, odnosno do bacanja, do bacanja komem. Prenosi sudim na Abasa, da je Usame ibn Zeid sjedio i poslanika, sa osvrame na devu, na jahalicu. Sa refata do muzdelife. Potom je uzjehao el-Fadmur ibn Abbas, od muzdelife domine. mine. Od muzdelife do mine. Kaže, neprestalno je poslanik, sa osvrame donosio terbiju sve dok nije počeo sa bacanjem kamenčića. I ovo je veselima Mašafi i Sufjana Seorija, Ibu Hanife, Ibu Seora i islamskih učenjaka, od Ashaba i generacija nakon njih koji kažu da se Telbija uči sve do početka ili bacanja Kamenčića. Dok kaže imam, Ishab, ima Mahmed verziji da baca dok ne završi sa... sa odnosno, da donosi Telbija dok ne završi sa bacanjem Kamenčića. Iako hadis Adis spomije znači da je to činio do bacanja Kmetić. Izkazali smo tada ima drugi jezik, a to je dorašenje tekvira prilikom bacanja s tako To bi bilo nešto vezano znači za tematiku o kojoj smo počeli govoriti prošlog puta. Mah, do lat. stvari koje je zabranjeno činiti u igranju. To su stvari koje muhrim ili čovjek koji je u hramima ne smije činiti. Zabranjeno mu je da čini i one se dijele u dvije skupine. Prva skupina koja ako se počine i to je jedna stvar kvali hači. I druga stvar koja je zabranjena se čini ali po pokvariti. Stvar koja kvali hači jeste spolni odnos. Jeste spolni odnos. Prije a, onoga prvog oslobađanja. A on je prije nego što se bace kamenčići. Znači dobaca na kamenčići. I ovo je najtežiji prijestup na haču. I najžešćiji prijestup koji je znači, a rezultira kvarenjem obreda. Kaže, odličan Allah tabaraka od ta'ala, فمن فرضا فيه ان الهاجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الهاج. Jeli, hađ je u određenim mjesecima, a ako se odluči da obavi hađ u ovim mjesecima, pa nema, nema snošaja i nema griješenja i nema rasprava. I došlo je od Ibn Abbas, i od Ibn Umara, i od kad da su kazali da je ovdje Rfes, koji je spomenut da je to spolni odnos sa ženom to kažu neki učinjaci da je ovdje je refest, da su to učak i ovaj stvari koje vode ka spolnom odnosu. Kaže Ibnu Kudame, u svom dijelu je Mugni, što se tiče kvarenja hađa spolnim odnosom, po tom pitanju nema raziloženja među islamskim učinjacima. A kaže Ibnu Munzir, u svom dijelu je Rejma, To je dijelo u kome je Ibn Munzir sakupio pitanja oko koji se složili islamski učinjaci. Ibn Munzir je veliki alim i njegova dijela se ne mogu tečnim zlatom platiti nikako. Dunjalu kada bi bio u zlatu ne vrijedi kao dijela Ibn Munzira. Zato što su to dijela koja su ovaj prvo od ranijih dijela, on je umro 380 godine a Druga stvar što je Unumunzir prenosi i to sa lancima prenosilaca. Pa tako da su njegova dijela, znači od velikog značaja, iako je većina njegovih dijela nisu od prisunite. Kaže mu munzir složni su islavski učenjaci, da čovjek šta god počinio na hađu neće pokvariti svoj hađ, osim da ima odnos sa ženom. Pasim da ima šta odnos sa ženom. Ovo govorimo o stvarima koje je zabranjene hađiji da čine, a u drugim vremenima smo šta? Dozvoljene. Ne govorimo o tome da čovjek izvora liš kupra. To nikada li je dozvoljeno. To je zabranjeno. Da počini širk. Da da pokvari svoje djela. To je druga stvar. Mi govorimo o stvarima koje su u osnovi halal, ali zbog i hrama mu bivaju šta? Zabranjene. Bivaju zabranjene zato što je hadžija, Zato što je nije tijelo znači obrede. Zato što je nije tio, obrede. No, međutim, ajet koga smo citirali, Femen faradha fi hinna lhajđa felarefethe wala fusoka wala jidala telhajđa. A onaj ko odluči dobiju hajđu, za vrijeme hajđa nema snošaja sa ženom i nema griješenja i nema rasprava. Ukazuje li ovaj hadis da onaj ko ima snošaj sa ženom za vrijeme hajđa, dobiju hajđu pokvaran? Odnosno, ajet prosti. Ukazuje li aje koji kaže ko odluči dobavi obavi hači. Nema snošaja, i nema griješenja, i nema rasprava da moj hač pokvarzi? Molim? Ne, ne, fara da to nema veze, Farad, to je dugo. Koliko fara da ovdje se misli nije farz, nego ko, ko, ko odluči, ko namjeri da ga čini. Ne ukazuje, zato što zapravo rasprava ne kvali hača. E bravo, zato što znači ja da bismo kazali, morali smo kazati da i rasprava kvali šta? Hađa. A to niko nije kazao da je stanske učenja kada je Ibn Hazmi. Sada je Ibn Hazmi kada. Kao oni griješenje. Da čovjek na hađa ogovara nekome. Če to pokvariti hađa? Neće mu to pokvariti. Možemo mu manjiti vrijednost hađa. Ali mu nećemo kazati naredne godine ponovno. Moraš ići šta? Obaviti hađa. Iako mu neka griješenja mogu uništi. Njegovu hađu potpunosti. To je, to je u Allahovi ruci. Mi to ne znamo. Ali mi sudimo čovjeku kada čovjek šta? namaz i mi mu po spoljašnim njegovim pokretima da li će poroditi namaz ili neće. A možda čovjek izaći iz namaza, samo ima gri. Je li tako? Nema ništa od nama. Ali mu nećemo kazati šta. Ponovi. Namaz. To je drugo. Mi gledamo, znači, spoljašnjica. A to što je u ljudskim srcima, to je ni čovjeka njegovog svrtila te barake tamo. Pa, ajet nije jasan po ovom pitanju. Ajet nije jasan da šta odnos skvari Hači. Po ovom je pitanju nemamo jasnog hadisa od poslanika. Podnemamo šta jasnog hadisa od poslanika. No međutim imamo nešto drugo, a to je konsens učenjaka Imamo nešto drugo, a to je konsens učenjaka Iako se oni razilaze, kada to odnos kvari hađa? I u svakom vremenu, kada god čovje to uradi dok je na hađu, ili u određenom vremenu, od određenog vremena do određenog vremena. Kada se to kvari hađa? Tu postoje razilaženja. Ali u smislu kvarenja hađa nema čega razilaženja. Ma kada dođe braću konsensus koji je potvrđen, konsensus koji dođe kada je potvrđen, on je jači argument od hadisa. Taman bio kod Buhari i kod Mosleva. Jel' jasno? Konsensus učenjaka je jači argument, nego kada dođe vjerodostojan hadis, nijema razilaženja među uvom da je to hadis. Jel' Što mnogi i zaboravljaju. I mnogima kada kažeš učenjaci se složili, kaže subhanovno. Kako se mogu kaže složiti na tome? Skoro jedna sestva postaveva pitanje, pitanje mi kao? I navodi argument da nikad bađim i tako dalje. I kaže, nijem jasno kako se ulema mogla različiti oko ovako jasnog pitanja. Valahi, bolje je čovjeku da sebi jezik odreže, manji mu je to grijeh nego ovo što je kazao. Ti si time pobrisao patost sa svom islamskom ulema. Znači jasno pitanje, ko dan i u se različilo. Što znači da u Lema naši sinovi najbolji sinovi ovoga umeta ume, nisu smatili vjeru i nisu razumijeli vjeru, nego se razilazilo onako kako im, kako ustanu po raspoleženju uvijetru, kako ustane, tako se razilazi do najveće. Jasno pitanje, pitanje nikaba, jasno. Kroz generacije ulema se razilazila uvijek po pitanju nikaba. Jedni kažu vađem, drugi kažu srnet. A samo onih koji slijede svoje strasti, kažu da je to bitat. Ili da to nema temelju slavu. Takve nisu predmet rasprave uopće. Nisi zaslužuju da, da da se govori o njihovi mišljenju. I ulema Lema se uvijek razilazila po tome pitanju. Nikada nisu zauzeli jednu glasastavu jedno, u jednom stoljeću. Ili u jednom vremenu da se kaže da je konsensus. I nakon toga dođu muslimani. Ja, muslimani ili muslimanke. Musliman koji je naučio. Četiri ajta, od toga tri pogreša i kaže ovaj kako je to mogla se ulema Lema razići kada je stvar jasna koga, u čega se kaže razila se? Jesu naravno. Da, da Bog doda se bio među njima pa da, i, da im ukažeš da, da, da nekto umaraju u tminama, da svate vjeru. Jer znači to je ipak, ipak je to ovaj keramet, da nakon 14. stoljeća dođe osoba koja je vjeru po prvi put kako treba. Dakle, ulema kada se složi, to je argument u šerijatu, o meni nije dozirano suprotno tome kazati. Ako se je stvarno šta? Ponekad se kaže složila se ulema Lema, se nije u stvari složila. Ima razilaženja blana. To je drugo. No, i tjutim, ako se zaista potvrdi da su svi kazali jednoglasno, ili to prešutali, ili znači, stvar koja je bila, o kojoj su trebali govoriti, da su suprotno razmišljali, onda nema, znači, tu mjesta razumu i nema mjesta ištihadu. A isto pitanja kod koji su se različili stamski učenjaci kroz stoljeća razilazili se, nema pravo nikdo da dođe da kaže kako se može u nama različiti kod ovako jasni pitanja. Pitanja je ostavljača namaza. Uvijek se u nama razilazila. Je li musliman, ne li I brojna druga pitanja, koja se spominju, tako da je to u krugu ištihada, a ne u krugu, znači, jednoglasni pitanja. Oko koji nema neziloženja. Ovdje nema neziloženja. Svi se slažu da spolu je uvijek sa ženom kvari hađi. No međutim kaže Ibn Abbas, to je stavi mama Ebu Hanife, rahim, dana, kažu da se ne kvari hađi nakon arefata. Ako je boravio hađi na arefatu, ne znači da mu je šta odnos dozvoljen ne na govorimo o tome da li šta kvarih hadži ili ne kvarih hadž o tome govorimo. a ne govorimo znači o tome da li dozvoljeno niti dozvoljeno u određeno vrijeme nije dozvoljeno svakako pa no, međutim da li ćemo pokvarih hadž kod ibn Abbas koji je Buharife kaže nakon boravka na Rafatu nećemo šta pokvarih ać ili došao šta el hadžu Arafa došao je sa Rafata to je temeljni glavni ovaj obred hađa. Kažu, nakon toga nećemo pokvarih znači do no, kaže imam Malik Ako bude imao odnos sa ženom do bajrama prije nego što baci kamenčića, bit pokvaren hač. A ako učini to nakon toga, neće mu biti pokvaren hač. Imam šafija kaže, ako počini odnos, ako bude odnos sa ženom od vremena kada nam nije ti da baci kamenčić, pa do bacanja kamenčića, bit će hač pokvaren. A ako nakon bacanja kamenčića to učini, neće mu biti hačboko. Znači, slično mišljenje mama maka. Ali je poznat, znači mišljenje do prvog toga. Znači, do bacanja kamenčića, ako to učini, ovaj, da će prije toga učini, da će mu biti hačbog. No, međutim, razilazuje se u Lema nakon toga. Šta će učiniti čovjek koji je, znači, imao odnos sa ženom? Ako učini to, znači, prije ovoga prvog tehadula, prvog oslobođenja, koji je, razilazi se u Lema opet, šta je to? Šta je to prvo? Pa je autor odabrao mišljenje da je to bacanje kamenčića, da nakon toga se dešava etahallul alawod. Neki uz to dodaju da još, da se učini još jedna stvar, se obrije glava ili da se tamatine. To bi bio etahallul alawod. To je postavu znači većina islamskih učinjaka. Ko nam kaže da se ne mora čekati etahallul alawod? U stvari da neće pokvariti hajči. Tko to od učenjaka kaže? Ipe pa nabasi buhanif. Nabasi buhanif, sad sam spomenuo. Nabasi buhanif. Većina u neme kaže, ako to učini prije prvog oslovođenja, da je pokvario hađ, međutim na mora nastaviti čine hađom Dečira kodova karte sada idu u hotel u Mekku i sjede i jedi i piju uživaju sa svojom suprugom. Ne, nego mora šta nastaviti, ać mora dovršiti haџski obred. Govriči Allah te barekatu taala i timu haџa va umreta lillah. Jo potpunite haџi umra radi Allaha. Pa i duže što je, je potpuni iako da predio prestud. Potom će naredne godine ponovo se spakovati i put Meki. Ove svi godine je pokvario hača. I on i ona. Evo u redu. I pakuju se naredne godine i idu ponovo Gdje? na hača i kolju devu kao isku Kolju devu kao iskup. Ovo obavljanje hađa naredne godine, odnosno bolje kazati, dovršenje hađa te godine, to je stavu tri Abdullah Abdullaha ibn Abbas Abdullah ibn Omar i Abdullah ibn Amra ibn al-Has Bile shi ibn Bishibi Mehri se dobri mlad i Behi i behi se dobri mlad sa da je čovjek došao kod ibn Omar i rekao Obavio sam elimo sam dači odnos sa ženom Hadžu a pa moj je rekao idi kod Abdullah ibn Amra ibn al pa je otišao pa go pita pa moj je rekao Dobrši hađ. Kaže, pokoniti moj Kaže, šta će? Cest? Kaže, ne. Nastavlja sa ljudima. Obavlja dalje sa ljudima šta? Haj. Pa je došao kod Ibn Amara, kaže, i sad kod Ibn Abbas. Pa je otišao kod Ibn Abbas i pome dao isti odgovor. Pa se vrati njemu, kaže, šta ti misliš? Kaže, kao i njih Pa se složili tri ashaba poslanika, sa osalme, i oni su ibadile. Množina od riječi napas, Ibn Las i Ibn uh, Amr, složili se da čovjek treba, da mu je hač pokvaren i da mora dovršiti šta? Hač sa ljudima. Mora dovršiti hađ. I to je stak džungura islamskih učenjaka, većina. Dok kažu Zahirije, učenjaci populističke pravne škole, kažu, pokvaren mu je hađ, znači to slažem, je u redu, to nije sporno, nego je spor da li će nastaviti šta? U mi ibadetu. Kako ćeš nastaviti pokvareni ibadet? Kažu neće nastaviti i imaju argument. Znači, Ibn, Hazmi, opasana, Ibn Hazmi, je opasan, kad dokazuju Ibn Hazim je Kaže, poslanik je sam vam rekao da je hađ jedan put u godinu, je u redu. Ako ga sada obavežeš da nastavlja ovaj hač i naredne godine sa hačom, onda se ga obavezao sa koliko sa hačom? Sa dva hač. A to nije poslanih sasem obavezao. Sa dva hači. I ovo je mišljenje Ibnu Hazma jako, no međutim, problemem upravi mišljenje ova tri ashaba. I ne može biti mišljenje Ibnu Hazma i njegov, uh, njegov osvatanje i poimanje argumenta ne može biti jače od, od, od asha, uh, mišljenja ashaba a Niko da Saba nije to osudio. I izvadite većina tome menišnje, tako da je ispravno da će čovjek nastaviti to i ne znam da kroje kreva, to je to je preče i to je bolje. Postoji da zivaženje, sedni stanija Saba, sa druge strane pa ona i ko nastavi takav ibadet. Ovaj uradio je, a mi smo zaduženi je li. Kada nema vrštog poslanika sam sam, preče je višanje sa Saba nego mišljenje je samostalno. Pa kada su imali mišljenje da kažu Ibn Abbas, Ibn Omer jednog, a Ebu Hanife i Šafija Malik i Ahmed kažu drugo, onda pa nam je pričao slijet mišljenja sahaba. Ako je potvrđeno znači došlo. Pojde. Kažemo, ako nemamo šta argumentara. Međutim, ako ima argumentara, nam može biti da Ebu Hanife u pravu, a da ostaje u mišljenju Ibn Omer. Ibn Omer je sam pravo zjenica oka, kada je abdestio. Abdest i kaže, zjenica su od lica, to je dođu, dužno spratiti, i drži očine kapke i pere zjednicu. Pa je nakon toga oslijepio. Kaže Ibnu Kudame u svojom jel i nikada niko nije podržao Ibnu Omara u tome. Pa nećemo slijeti Ibnu Omara, iako je ona sam, iako je Ibnu Omar, Ibnu Omar, no međutim, poslanik sam sam to nije činio i to nije ulema nakon toga prihleta, niti to toliko da se čini. Pa, jer Abdest je došao kao korist čovjeka, duhovna i tjelesna, a došao da da šteti njegovom tijelu ne u kom pogledu. Jest. Dakle, ispravno je da će slijediti mišljenje trojice ashaba. I onoga znači na čemu je bila bio džumhuruleme vleme. Pa čak kada bi se kazalo da je to i konsensus do za hirijskih pravnika, možda ne bi bilo što pogrešno. Možda ne bi bilo pogrešno. Jer prvo ko to spominje je jesu za A do Zahirija imamo mi znači, stoljeće Islama. Tako da je preče slijediti razumijevanje Islama od strane Asaba nego od drugih ljudi. Oni imamo nekoliko koristi. A to je prvo, ako žena bude prisilena na odnos sutra prisedi na odnos. nas. A kultura je dobro, dogovore dobrovolno dobro. sa njim bilo bio je hadž šta. Pokva je hadž pokva. Ako bude prisiljena po ispravnom mišljenju kod uleme nema ništa, nema nema iskupine i nije hadž ispravan. Jer je prisiljena. Jer je prisiljena. jer je prisila. Znači ona neće se iskusti kupiti. Nećemo piti suprotno šta ako on bude prisila. Kakav je propis? Jer muškarac je taj koji može prisiliti ženu, a ne žena muškarica. Bar bi tako trebalo da bude. Ako ima odnos sa ženom, poslije tog prvog tehalula. Božemo do prvog tehalula šta? I gdje mu se nego proredimo. Znači, hađ je pokvaran. A međutim, ako to uradi, postoje prvog tehamona. Iako postoje raziloženje kod ome, a, kada to biva, neće mu biti pokvar hađ, ali je griješan. Ali je griješan. Pa mora izaći van Harema. U Mekin, znači o što smata Harem, mora izaći van Harema i odatle obući haame. Jer su njegovi jehrami u tom slučaju pokvareni. Činje nešto je pokvario hrame Pa mora izaći ponovo, znači, i obući. Znači, ponovo slijediti hrame obući dva pijela ili lijebile odjeće. Da dođe nakon toga da obavi tava u jehramima. Jer do bacanja kamenčića, to je bio što prvo to oslobođenje. Pa Dotle je ispravno. Međutim, sada mu dolazi šta od dobre dana? Ta wafo ili falda, je tako? I sajni. Mora izaći ponovo van da nijeti i do obuče ih rame i da ulazi, znači, u meni. I mora se iskupiti. I mora se isto tako iskupiti. Ako ima odnos sa ženom prije prvog tehanula i zaboravanja. Prije prvog tehanula, no međutim iz zaboravanja, zaboraviji čovjeka. Ispravno je da neće time pokvariti svoj bad. Je li to ako čovjek učinio postoji zaboravan, neće šta pokvariti postoji? Može se to čovjeku desiti, tako Prvi dan Ramazana, ljudi naučili, nikada ne poste do Ramazana, do Ramazana. Sada prošlo je 330 dana kako ti nis postio. I prvi dan Ramazana čovjek zaboravio. Znači može se da zaboravi i da se nakon toga sjeti tomu, nećemo kvartišta. To isto kao jelo i piće iz zabora. ako je zaista zaborava. A uzvišen je Allah zna šta je ljudske milim srcima. Lesi Aleykum džunahum ima to bihi. Hvala ki imate amene dok u ljubiku. Nije a, grijeh vama ono što, ste, što, što, što pogriješite ili što hot, ne hotice učinite, nego ono što svojim srcima odložite ili što zamijedite. Pa je ovaj prvi prijestup najtežiji, i najveći grije i on, hač, i on kvari hač. A nakon toga imamo prijestup pre koji ne kvare i koji nisu grije kao jeli sami od ostalaču pa on ja ćemo potići inshallah na redu džez. Sema rah tabaarak lera subscriptiona šegel. Subscriptioni su na dopustanje to Sam sami da suočvasti i praktikovati islam. Da presretemo njega jednu ene tabaarak je votara sa njegovim poslanikom sallallahu alajhi wasallam se sećemo se šesnaest imam. Sallallahu alajhi wasallam.